Càpsules musicals amb Rafael Corbí, avui destaquem l'àlbum Hamburg, publicat el 2019 per Jofre Verdeí. Sembla que ho tinguem tot I i petits Tant amarosos Som cadells davant el, el conegut vocalista del grup en De Begú, Claux, en Jofre Barregí va anunciar el mes de maig de 2019 la publicació del seu disc Amburca, publicat per Música Global És el nom de la ciutat Alemanya on resideix actualment des de la discogràfica s'assegura que Bardagir ha estat treballant de forma secreta sense fer soroll durant els darrers dos anys en aquest recull de cançons que ens ha presentat. Hamburg arriba nou anys després del seu darrer disc en solitari, Música en blanc i negre, i cinc anys després del seu darrer disc amb Glaux, Hem conegut la nit. Amb en Burka, amb Bardagí, ens presenta un disc equilibrat i madur que dona importància a les melodies amb unes lletres colpidores sense sortir de l'inconfusible sosagill Verdegí. Cançons en Damburka que parlen de sentir-se lluny del pas del temps, de la recerca d'un lloc que du a terme tot ésser humà, de relacions trencades o impossibles i també de l'experiència de la part d'eternitat. Recordem en Jofre Verdegí que havia pertanyat al grup GLAUX que va tenir activitat en, des del 1995 i fins al 2002. Uh. A Hamburg, el seu tercer disc en solitari en Jofre Berdagí, ens aporta fins i tot a la fotografia, on rememora la cèlebre portada del disc en rock and rock'n'roll Apple del 1975 de John ben Lennon i amb el títol Els anys iniciàtics del quartet de Liverpool. Guerra. Una desena de cançons en damien molt íntim, entre les quals destaca i el Piopà amb música del seu pare, Josep Maria Berdagí. espai el vent em porta veig de cop i volta com creues al mirar. i per fi la música s'acaba però aquí jo estic vençut em trobo tan perdut jo només vull sentir-me a casa tot i ser lluit sentir-me a casa Joffre de Berdegí és un músic de casa nostra, fill d'en Josep Maria Berdegí i Freixas, conegut com el mestre Berdegí, va néixer a Barcelona el 21 d'agost de 1978, però àmpliament vinculat a Babó. Va començar la seva carrera artística formant part de Glaux l'any 1994, grup que va editar un total de 5 discs, 3 estudiadors en directe, durant els 10 anys que gairebé va durar aquesta formació. Després de la dissolució de Glaux ha estat vinculat al món de la música des d'aleshores. L'any 2004 va publicar va formar NUT amb dos exmembres del grup, a cada moment ha editat un sol disc 14 melodies ballables i una que no. El 2014 es va materialitzar el retorn de Glaux amb el disc que hem conegut la nit. En Bardegí també ha treballat al costat de gent, com ve Josep Tió de Sopa de Cabra Joaquim Sabina o d'en va compondre l'himne dels Special Olímpics de l'any 2013 i la cançó Jugarem Estimar-nos que va representar Andorra i per primera vegada es va dur el català a Eurovisió Sónes I us hem ofert aquest petit en retoquen de la seva música i de les seves cançons, a través de peces que formen part d'aquest en disc en solitari, el tercer de la seva carrera d'aquest Hamburg, en Jofre Verdagí, l'Urdet i el Piopà. A mi és la princesa més maca i preciosa del món tot cor i tan plena de vida feliç és tan llesta i bonica, n'estaries tan orgullós. I junts faríeu tant de goig veure els dos rient i fent el vot. Cantar i jugar dient-vos tonteries l'ordet i el cri del mar. No, no hi ha res tan profund, no hi ha res com l'amor a una filla. Com he trobat a faltar que estiguessis aquí? compartir-ho i parlar-te sentir la teva veu escoltar-te saber si et sents orgullós de mi I Junts faríeu tant de goig veure-us els dos rient i fent el món bon cantar i jugar dient-vos tonteries junts l'ordet i el